Aita, zugo zu izango zen emmezla lehennik eta behin losarka handi bati gorri nahigu,zulan geuriren zure kid eta lagun guztie. urte guzti hauetan gure, gure diraren familia izan zareete asko maite zaituztegu. Azken bila hilabeta hauetan zuek eman laguntza eta maitasunak ez du prezi horik. Biotz biotzetik mile esker. Aita, zure azken atxa joan den apilaren iruan eman zenuen zurekide lagun eta familiaren maitasune ez Bi Bilabete bila, bila luze eta gogorrak izan arren, bukaera arte amaren maitasune zinguraturik ukabila zutik eta tinko ira onduzu. Zu izan zarenaren adieraz lehaita. Gorro zikako baserri hau zenumenetik berrogei urte basa dira. Berrogei urte latz eta gogorrak izan ditugu etxean. Kartzela, torturak, konfinamendua, bakar deportazioa. Bai haitan, deportazioa. Azken urteetan, Papperi gabe bizi gordetua horrek suposatzen zituen ondorio guztiekin. Gogoratuko ditugu hiri galduantan bizi zure auntz eta txerrihilketak gerosaltzen zenituenak. Hano bizi moduak eraginako oztopo guztiek, orie, guzti horiek gainitzeko gaitasuna erakutsi duzuetik, zure erria eta borrokarako ideiaak argi erakutxiiz. Belarriak ino jaitxik gabe. Zu izan zarenak, zure militantziak, eta amaren indarrak, zuen semehalagontzat oinarri izan dira. Zuen semehalabak oso gaude hartu ditu zuen erabakietaz, eta egindako bideaz. Gubagara gaur zuen esker da. Etxean fisikoki ez izanaren, beti egon zara presente amari esker. Ama, nolako emaztea atseman zenuen. Urezkoa, <risa> <risa> ita, eta hori zure barnean bat zenekien, urrezkoa, urrezkoa madugu. Ogeita marrurtez, tarteka ikusiz bakarrik eta hala ere, lehen egunetako amodioz beterik. Durera bakietan, inoiz sartzen, zuk hartutako errespetatuz. Berak bare, bairatu duena, bizi guztian, distantzia, bidaiak, eguneroko kezkak, aita ez dakit beste honorraitek soportatuko zituen. Unegozoak ere pasa ditugu, aita, farias eta kubalibreak, zu prestatutako pai eta barbakoak, beste familia bat osatzen genuen bestek ideekin batera jende aberatzea zagutu dugu, eta horrek gua guaberaztu gaitu. Ekuador, Santo Nomingo, Panaba eta Venezuela, mundua beste begirune bat ez ikusteko aukera mandigu. Ezaitu zelorako, inoiz aski eskertuko, besarkada handi baldi nahi digu angelitu diren guztiei. Azken urteetan, ilusio berria zenuen, aitite izan zinean eta lehen Ez zenua sinisten, zure alaba txikien da ama, ama zela eta bai aita, urtea pasaharau eta handitzen ezgaitu zuikusi, sineste, sineste zina egiten zitzaizun. Bizi irauteko beste izi bat agertu zen zure bizian, zuke esaten zerren bezala, gure txeko txikia bizipozada. Txiki horrek, zure bizitzako azken egunetan irriaraztea dortzen zintuen distantzian. Bigarren biloba ezagutu gabe joan, joan zidaita, baina ezkezka, bere aititetaz itzeginen jogu. Zu izan zarena aipatuko jogu eta zerbaitetaz zoreitu behar bada, zure herria, independente eta sozialistaren alde dena eman zenuena izan beharko da, zure bizitza propioa aldo, alde batean utziz. Zu bezalako pertsona gutxik horren egiteko gaitasuna dute. Aita bukatzera noa, orain pausatu zaitez zaudelekoan Vestei gudar e igu-se aqui materã,